A merénylet Annak ellenére, hogy alig két hete a visegrádi alsó várpalota ablakából kitekintve a Duna túlsó oldalán levő hegyek tetejét még hútakaró borította az úr 1330. évének ezen a szép áprilisi szerdáján, a délebédet gyönyörű verőfényes időben készült elkölteni a király udvar, első Károly magyar király udvara. Első Károly, teljes nevén Károly Róbert a Szicíliai Anzsú királyi dinasztiából származott, és 5. István Árpátházi király dédunakájaként került a magyar trónra. Károly király és felesége Erzsébet asszony a hosszú asztal két végén ültek egymással szemben, míg a két kis királyfi középpen helyezkedett el. Lajos Herceg párnákkal magasított széken egyedül ült, Dajkája, Margitasszony, az udvari főszakács felesége, mögötte állt és vigyázott, hogy a kis trónörökös ne nagyon zsírozza össze új bársony ruháját. Ötce, a nála alig egy évvel fiatalabb kis Endre herceg, még nem volt olyan ügyes. Ezért Jadvigának, fiatal lengyel dajkájának ölében várta az ebédet. A királyfiak nevelői, Druget János, Nádor Ispán fia Miklós, meg Kenezicsi Gyula fia a hercegek mögött álltak. Az emeleten levő nagy ebédlőteremben a királyi családon kívül több udvari ember is tartózkodott, főleg azért, hogy kiszolgálják őket, részben pedig azért, hogy az uralkodó tájékoztassák, illetve ebéd közben kiadott utasításait végrehajtsák. Károly Róbert ugyanis gyakran használta fel az étkezés idejét arra, hogy bizalmas híveit különböző megbízásokkal lássa el. Ott voltak a teremben az étekfogók és alétekfogók, összesen nyolcan. A királyi család tagjait ugyanis külön-külön szolgálták ki. És ott voltak az apródok is, mind az öten. A levest már elfogyasztották, és a főpohárnok éppen bort készült tölteni Károly ezüst kupájába, amikor belépett az ajtón Sáros Gergely, a palota őrség várnagya, s jelentette a királynak, hogy Zác Felicián úr kíván bejönni. – Ilyenkor morogta Károly Róbert kisé bosszusan, de aztán odaszólt a várnagynak. – Kísért be a hívünket! – ezzel is jelezve, hogy Zác Felicián, a csákmáti ellen viselt ütközetben mutatott hűsége miatt kedves a király számára. Sárosdi kiment, és rövid idő múlva a falépcső döngése jelezte, hogy a hatalmas termetű főúr elindult felfelé a lépcsőn. Kinyílt a nagy töltfa ajtó, és felmagasodott benne Zác termetes alakja. A várnagy visszalépett, és becsukta maga mögött az ajtót. A király mosolyogva fordult a főúr felé, de arcáról lehervadt a mosoly. Zác Felicián arca vörös volt, és valami vad elszánt kifejezés uralkodott el rajta. Szemei véreresek voltak, látszott, hogy sokat ivott, mielőtt idejött. Nem állt meg az ajtónál, és nem kért bebocsátást, ahogy szokásos, sőt, nem is köszönt. Egyenesen az asztalhoz ment, oda, ahol Erzsébet királynő ült, miközben kezével kardja markolatát kereste. Ahogy a királyné közelébe ért, kirántotta a kardját, és Erzsébet felé csapott, aki rémülten hátra húzódott, jobb kezét arca elé tartva. – Most megfizeszte átkozott lengyel szuka! – ordított az magából kikelve. – Megbecstelenítetted a családomat, kiszolgáltattad a lányomat annak a bujak kévágyó öcsédnek! Kazimír hercegnek. Újra Erzsébet királyné felé csapott, közelebb lépve hozzá, és egyetlen csapással levágta jobb kezének négy ujját. A vér magasra felspriccelt a sebből, és a királyné, aki eddig rémületében némán merett támadójára, hangosan felsikoltott. Szinte ugyanebben a pillanatban az összes jelenlévő nők, szolgálók és udvarhölgyek sikoltozni kezdtek. De a hangzavart, amelybe egyes férfi hangok is vegyültek, túlharsokta Felicián bömbölése, aki most a két ilyet herceg felé fordult, és kardját felemelve rájuk készült rontani. – Elpusztítalak a iddal együtt! – ordított a zács, de addigra a jelenlevő férfiak is megmozdultak. A király maga is felugrott székéből, de túl messze volt a támadótól. A két királyfi nevelői Miklós és Kenezicsi Gyula fia a gyerekek elé ugrottak és testükkel próbálták azokat megvédeni. Felicián azonban szinte egyetlen karcsapással szétvágta a két fiatal nevelő fejét, és a gyerekek felé lépve újabb csapásra emelte széles kardját. A két kisfiú hangtalanul remegve bújt össze, ilyettükben meg sem kísérelve a menekülést. Úgy nézett ki, Zác Felicián szörnyű vérengzését már senki sem akadályozhatja meg. Ekkor azonban előugrott egy apród, Sáros divár fia, aki a királyné alétek fogóját helyettesítette az ebéd alatt, és hosszú tőrét felülről a támadó nyakába döfte. A hegyes, hosszú tőr szinte akadály nélkül fúródott Zác melkasába, hegye a bordákat kikerülve a másik oldalon kijött. A fiú, aki talán maga sem tudta, hogy hirtelenjében mit is tett, azonnal kihúzta a pengét. A hatalmas termetű férfi meglepetten fordult a nála egy kisebb, vékony dongájú 14 éves fiú felé. Kardját leengedve rámerett támadójára, meglepetésében kitátotta a száját, azután szó nélkül eldőlt és hatalmas robajjal elterült a terempadlóján. A jelenlevőket, akik az előbb már kezdtek felocsudni a dermet mozdulatlanságból, ismét megbénította a váratlan fordulat. A király nyerte vissza először lélek jelenlétét. – Palota őrség, azonnal vegyétek védelembe a királynét és a királyfiakat! – kiáltotta, mert nem tudta, Zác Felicián egyedül jötte. – És Sárosdi Várnagy, azonnal hozzátok az orvost a királynénak! – Addigra már az őrség vitézei a terem mindhárom ajtaján betódultak, és félrelökve a bent lévőket, gyűrűt képeztek a királyi család köré. Néhányan a földön fekvő záchoz rohantak, és kardjukkal elkezdték kaszabolni a már mozdulatlan testet. Druget Nándor odarohant fia holtestéhez, és sírva próbálta felemelni a véres tetemet. Az udvarhölgyek a testőrök gyűrűjén keresztül furakodva körülvették az ájult királynét, akinek kezéből patakokban folyt a vér. Eufrozina a királyné dajkája, akit Erzsébet magával hozott Magyarországra, sírva csókolgatta úrnőjét, miközben saját kendőjével elszorítva annak karját próbálta elállítani a vérzést. A két királyfi felocsúdva dermedségükből sírni kezdett. Dajkáig karjukba kapva mindkettőt, csitítgatták a kisgyerekeket. Sáros divár nagy közben újabb katonákat küldött ki a palota udvarára azzal a parancsal, hogy elfogják Zác Felicián kísérőit. Azok, a főúr fia és egyik szolgája értesülvén a fejleményekről megkísérelték a menekülést, de a palotaőrség még azelőtt elfogta őket, hogy a várkapuját elhagyták volna. Károly Róbert, miután látta, hogy a rend kezd helyreállni, magához intette Sáros divár nagy fiát. Köszönöm, amit tettél, fiam, mondta szemében könnyekkel, és átölelte a fiút, aki zavarában meg sem tudott szólalni. Vitézített volt, ha te közben nem lépsz, a két fiam talán már halott lenne. A fiú zavarában lehajtotta a fejét, és valami olyasmit mondott, hogy maga sem tudta, mit csináljon, azért szúrta le a támadót. A legjobbat tetted, amit tehettél, fiam, szólt Károly király. Gondom lesz rá, hogy megháláljam neked. Ugye te sárosdi várnagy fia vagy, László. Igen fenséges úr, sárosdi várnagy az apám. A keresztségben ugyan a János nevet kaptam, de itt mindenki inkább második keresztnevemen Lászlónak nevez. Jobban is hozzád illő védőszent hős királyunk Szent László, amint azt a mai tetted is bizonyítja. Legyél te csak László, mint szegény korán meghalt fiam. Azzal elfordult Lászlótól, és odaszólt a várnagynak, aki látván, hogy a király a fiával beszélget, maga is oda settenkedett. Derék fiút neveltél, Gergely várnagy. Meg fogja kapni a jutalmát. De mindenek előtt itt az ideje, hogy megbüntessük a bűnösöket. Gyertek velem!